Batalion de marș Pista 11 Fusese din cale afară, de mirat când într-o zi se pomenise chemat la un regiment oarecare și că nu se poate întoarce de la cazarmă acasă la fermă, unde ar fi fost atât de necesar la muncile de primăvară. Ca atare într-o vineri, a o de la cazarmă, luând cu el pușca și ranița. Le-a ascuns în podul casei, în dosul unor grămezi de cartofi. Jandarmii care au venit după el l-au găsit în doi timp și trei mișcări. El, băiatul, i-a întâmpinat cu mare bucurie în crama în care trebuia dregând o butie. grus gott got», le-a urat el. «Binecuvântat fie domnul! Salut curent în multe din provinciile germane!» „Hai, Hitler», a răspuns fel vebelul care comanda patrula. «Îl căutăm pe curt, Schwarz. Ești cumva dumneata?» «Da, eu sunt, dar să știți că am multă treabă ca acuș de ploaia.» Jandarmii schimbară priviri nedumerite între ei. Un asemenea specimen nu întâlnește în fiecare zi. Trebuie să vii cu noi, curtea marțială tânjește după tine. Curtea marțială? Dar ce treabă are ea cu mine? Fel Felveberul îi puse mâna pe umăr. Fără prostii, curt. Dacă încerci să fugi, tragem. Unde ai ascuns pușca? Pe curt îl trecură fiorii. Nu-i prea inspirau încrederea acești patru militari cu căștile lor de oțel și semilunele din metal strălucitor atârnate pe piept. Poate că n-ar fi trebuit să plece fără să și-a rămas bun. Capitanul, care era comandant, de pildă, părea un om de treabă și pe semne s fi supărat că a întins-o așa, fără măcar un bună ziua. Cel mai bine era, deci, să vină cu jandarmii și să-i explice cui trebuie că muncile de primăvară nu stau să aștepte. Însă unde a ascuns pușca, asta nu o să le spună. Poate că de aia se burzuluiau la el, de când cu războiul era nevoie de arme pentru lupta împotriva roșilor. Se îndreptă fără împotrivire spre mașină. Mă tăntălăule, îi se adresă jandarmul, de ce ai roit-o de la cazarmă? Zi măcar unde ai pitit pușca, o să fie mai bine pentru tine. Curt însă nu-i crezuse, nu pricepea deloc care-i deosebirea, între o absență fără permisiune și dezertare, ba încă înarmat. De unde să știe el că prima se lasă cu închisoare și poate un regiment disciplinar, dar că cea de-a doua înseamnă invariabil moartea? Și uite că acum se afla la Torgau și-și aștepta sfârșitul, la oaltă cu alți 66 de condamnați. Avea totuși un avantaj asupra celorlalți. Nu-și dădea deloc seama că urmează să fie executat și de fiecare dată când micuțul deschidea ușa celulei ca să-l scoate la plimbare, întreba s-a hotărât, iar micuțul răspundea, nu-i pentru azi. Curt se gândea la eliberare, micuțul la stâlpul condamnaților. Pe lângă zid, alega un obăr lui Tant, blond, cu pieptul plin de baretele decorațiilor primite. Se afla închis de două luni. Cu ocazia unui atac aerian asupra Berlinului, își pierduse întreaga familie. Soția și cei trei copii arși de vii într-o pifniță în care nimerise o bombă incendiară. Permisia îi fusese refuzată. Atunci își fabricase singur documentele necesare, venise acasă, dar la Berlin îl și așteptau jandarmii. Curții marțiale nu i-au trebuit decât 9 minute ca soarta omului să fie pecernuită, dezertare, fals în acte militare, pedepsă capitală. Pe treptele scării, un bătrân în colonel aspira cu toți porii, firavele, raze de soare. Încălcând ordinul își retrăsese regimentul de pe pozițiile depordate de ofensiva sovietică. Curtea marțială, lașitate în fața inamicului, sabotarea ordinelor, pedepsă capitală. Bătrânul îl atinse cu mâna pe umăr. Aveți o vizită, domnule colonel. Eu? murmură uluit ofițerul. Da, confirmă zâmbind bătrânul. Soția dumneavoastră. Soția? Întocmai, domnule colonel, urmați-l pe planton. O să vă conducă la vorbitor. Alb cavarul la față, tremurând din toate mădularele, bătrânul colonel se luă după planton. Se opri în dreptul cancelarii închisorii, Haubweberul Dorn își făcu apariția și aruncă de o privire scârbit miloasă. E o plăcere ai taie să mai vezi și o fustă. Zgăiește-te bine la ea că e ultima oară când o mai vezi. Crede în vorba mea. Îi făcu semn ostașului că poate duce deținutul până la vorbitor. Dăcuți, cei doi porniră de-a lungul coridorului, urmăriți de privire ascultătoare a temnicerului șef. Nu exista motiv pentru condamnarea la moarte care să nu figureze aici la Torgau. Unul jefuise în timpul alarmei aeriene, doi erau asasini. Slăbănogul era de genist îl bătuse de-l deznodase pe comandantul său de companie. Rebeliune, l-a zit cu el. Nu vă e nu știu cum să ne împușcați acum, că ne cunoașteți?" îl întrebă pe Julius Haide, un ofițer de cavalerie. La ce întrebare a stat împită? Pentru că mă interesează. Pe front, când îi împroșcam pe fârtații din față cu aruncătorul de flăcări, mă durea în cot, fiindcă nu-i cunoșteam. Aici, la pușcărie, lucrurile stau cu totul altfel. Omul își împinse ușurel boneta pe ceafă. Suntem într-un fel cam arazi. Ne aduceți haleala, stați de vorbă cu noi. Sunteți și voi ca și noi, împotriva ticăloșilor de alde de ien, Gustav și Gașca. Și totuși știți că tot voi o să ne curățați. M-am întrebat, deci, ce simțiți? Dar multe-ți mai umbră prin cap, exclamă haide vizibil descumpănit. Ce-ți pasă ce simțim noi? Ce eu te întreb ce simți? Poți să o faci," răspunse încetişor cavaleristul. Mi-e frică, o frică atroce. Sunt zile când îmi vine să-mi capul de zid. În fiecare dimineață la deșteptare satana îmi șoptește. E pentru astăzi, nici măcar pe front nu mi-a fost atât de frică. Dacă-ți gura, răcni, hai de scos din țâțâni. Nu vreau să știu nimic despre frica ta." Nu te cunosc și nici nu vreau să te cunosc. Ba da, mă cunoști, camarade, și n-ai să mă uiți niciodată, cum n-ai să uiți pe niciunul din robii de la Torgau. Maică, precistă, zbieră, haide, ești mai rău ca o placă de patefon. Vino mai bine să jucăm niște zaruri ca să mă uiți de frică. Crezi că în curând? insistă omul. Buzele îi tremurau mărunt. De unde să știu? Pornire împreună spre dușurile dezafectate unde nu-i vedea nimeni. La scurtă vreme sose și porta însoțit de alți doi deținuți. Partida se încinse punctată din când în când de câte un strigăt de bucurie al celui care izbutise un cameron. Jucau pe țigări, pe tutun demestecat, pe hârtie de ziar pentru răsucit, pe cioturi de creion, adevărate comori într-o închisoare. Ruierul bătrânului puse capăt jocului. Neprețuita oră se scursese. Candidații la moarte se încolonară în șir câte doi. În aceeași clipă își făcua apariția și ien, Gustav. Proțăpit în cadrul ușii care ducea spre celule, ascultă în tăcere raportul bătrânului, în vreme ce ochii săi mici sfrederitori cercetau coloana. Petunica sa cenușiu deschis, strălucea crucea pentru merit clasa I, răsplata statului pentru lungii ani de vrednice servicii în închisorile militare. Stapsfelwebelul Gustav Dürer, zis iern, era personificarea răutății și ticăloșii omenești. Nu pierdea niciodată prilejul să lovească un deținut și chiar un soldat din gardă. Se zbonea că ar avea pile mari la gestapo și comandantul însuși părea să se teamă de el. Scumd, îndesat, îi putea gura și de la distanță și arăta ca și cum nu s-ar fi spălat niciodată ca lumea. Fără grabă trecu de-a lungul coloanei și se opri în dreptul fel Lindenberg, pe care îl arătă cu degetul. Tu cel de acolo vino cu mine." Lindenberg, pălin îngrozitor și se clătina atât de tare, încât camarazii de alături trebuie să-l sprijine. Cu toții, chiar și cei din pază, crezură că Lindenberg va fi dus la stâlpul de execuție în pofida regulamentului, acum pe loc, în plină dimineață. Ar fi fost pe deplin în nota practicilor lui Gustav, care adora să îi nebunească pe prizonieri, împingându-le spaima până la paroxism. Cu privirea a fixă și paștârșuiți, Lindenberg îl urmă pe Gustav până la vorbitor, unde l-aștepta o femeie în uniformă brună. Era prototipul activistei de partid, plină de propria importanță. Felvebel, Lindenberg, întrebă ea răspăind niște hârtii. Mut, Lindenberg, confirmă cu capul. Groaza pe care o încerca să nu pierise încă. Activista, o blondă spălăcită, cu părul strâns în coc la ceafă, repetă întrebarea, pe un ton ceva mai răstit. Da, sunt Hermann Lindenberg. Bine că ți-ai regăsit glasul, sunt de la asistența publică. Iată câteva documente pe care urmează să le semnezi, astfel încât statul să se poată însărcina cu educația fiului dumitale. Nevasta dumitale nu e aptă de așa ceva. O femeie germană care ascunde un dezertor și un sabotor e o ființă nedemnă. Semnează și nu te mai izmeni. Rânji, dezvelind un șir de dinți, cade cal și împinse autoritară hârtiile. Lindenberg se șterse pe față. Pleznea de dorința să o cărpească, dar se înfrână. Întrebă însă și dacă nu o fac? E un ordin, cloncănia activista de partid. Cuvântul ordin fu aproape strigat. Ești un om dezonorat și fiul dumitale trebuie să te uite, la fel ca și pe mama sa, doi indivizi excluși din Comunitatea Național-Socialistă. Băiatul va fi crescut în instituția pe care o conduc în așa fel încât să poată deveni un bun cetățean al Raihului. Hai, semnează odată că trebuie să plec, sunt grăbită. Lindenberg să ride pe scaun, mă cac și pe tine și pe instituția ta, și expedie un scuipat drept în obraz. Muierea scoase un țipăt de furie și se trase în dărăt. O să te coste capul, ticălosule. Am un nume la gestapo, să vezi ce pățești. Felvebelul Lindenberg râse bajocoritor. Nu mai poți face nimic Chiar dacă ai fi bofnic paiației elia de Hitler Bastonul de cauciuc al lui Gustav vâjâie prin aer Abătându-se pe spinarea deținutului care scoase un geamăt Semnezi? Nu, șuieră Lindenberg, nu mă puteți ili Zău, chicotii Gustav. Avem niște metode de nici cu gândul nu gândești Extra, cados. Odată ieșiți din vorbitor, Gustav scrâșni Ți-au mai rămas câteva ceasuri înaintea veșniciei dar te asigur că vor fi cele mai neplăcute din viața ta. Deschise fără zgomot ușa care dădea spre coridorul celulelor. Nimeni nu se pricepea să deschidă o ușe mai pe furiși. Specialitatea lui era să pândească la ușa unei celule, până când cel întemnițat, simțind că se întâmplă ceva, dar neștiind ce anume, îndrăznea să arunce o privire prin vizetă. Într-o fracțiune de secundă, Gustaf băga cheia îmbroască și descuia. Vinovat de încălcarea regulamentului, deținutul era dus în celula de pedeapsă și biciuit până la sânge chiar de gardianul șef. O să-ți fărâm os cu os," Gustav, o să rogi moartea să vină." În acel moment, Lindenberg își pierdu capul, se năpustea asupra odiosului major și l-a de beregată. Acesta a fost atât de surprins încât căzu pe spate cu un zgomot surd. Legătura cu chei îi scăpă din mână și zornăi pe ciment. Degetele lui Lindenberg strângeau precum o menghină. Hărâituri ciudate răsurnară din gâtlejul gardianului șef, ochii injectați cu sânge deveniră sticloși. Se zbătea disperat, dar Lindenberg era ca o stângă. Cu fiecare ignet, viața părăsea trupul puhav al odiosului temnicer. – Ba, o să crăpi înaintea mea! – mărâia Lindenberg strigând și mai tare. Afla la etajul trei, micuțul auzi zângănitul cheilor și bufnitul acelor două corpuri căzând. Arunca o privire în jos, peste balu stradă și pricepui imediat despre cei vorba. Petăcute alergă până la closetele unde haide și porta disputau o partidă de zaruri. Faceți cât mai mult scandal!" le strigă el sureșt la culme. Lindenberg îl gâtuie pe iern Gustav. Cei doi rămaseră o clipă cu gurile căscate uitându-se năuci la micuțul, apoi se porni o hârmălaie de nedescris. Porta a trântit de ciment două găleți din tablă, micuțul izbea în pereți cu cei cădea sub mână, haide trăgea apa declanșând adevărate cataracte. Cred că a apucat să strivească ploșnița, făcut după câteva minute porta și aruncă o privire precaută în jos. Pe coridorul etajului de dedesubt, Lindenberg ședea pe pieptul lui Ian Gustav, ai cărui ochi țâșnis aproape afară din orbite. Fața îi era vânătă, limba scoasă. Demnicelul Dürer îi cel de-al 28-lea an de slujbă penitenciară și de aici încolo niciodată nu va mai avea prilejul să schilodească în bătaia unde deținut, nici să-l inunde cu apă rece în toiul iernii. Fără grabă, Lindenberg se ridică. Cu o mișcare mașinală își rectifică ținuta și, aruncând o privire în sus, îi văzu pe cei trei care tăcuți se uitau la el peste balustradă. Cu vârful cismei împinse trupul chircit pe ciment, aproape incapabil să facă o legătură, între masa asta inertă și bruta detestată ce fusese până nu mult, gardianul șef Iern Gustav. Iată-l acum mort, sugrumat de un deținut, căruia îi mai rămăseseră doar câteva ceasuri de trăit. Felbebelul Lindenberg, culese de pe jos legătura cu chei și cu umeri ușor aduși, urcă domnul scara. L-am gătuit, îi spuse el lui porta, întinzându-i cheile. Îți mulțumim, camarade," Făcui micuțul dându-i o palmă prietenească peste spinare. O să o însă." Va trebui să raportăm," îl preveni Haide. Înțelegi, nu?" N-avem încotro, suntem obligați să te denunțăm lui Dorn. Sigur, asta e situația. Nu vă faceți probleme cu mine." Nu să te uităm niciodată, camarade." Ar trebui să fii grațiat că ai scăpat lumea de o așa jigodie." Lindenberg râse istovit și se îndreptă spre celula sa, din ușe se răsuci și-l privi pe Haide. grabiți vă cu raportul să nu aveți încurcături după aia. Cred că asta e soluția, zise porta. Are dreptate, Julius, și cum ești sub ofițer, ție-ți revine să raportezi. Vai să te duci tu, replică Haide, știi bine că nu pot părăsi postul. Atunci miter pe micuțul. Nu zău, sărie imediat acesta. N-am văzut nimic, nu știu nimic, n-am niciun Lindenberg în sectorul meu. Nu ține rânjii porta. Tu ai fost primul care l-a văzut sărindu-i la beregată. Bă, mătii. Să-ți spun numai ce tărăbui ați spus ca să nu se audă cum o mierdește Gustaf și ai să vezi cum te mai lege ne -nștreang. Eu, o știe toată lumea, sunt cretin din nascare, dar nu și voi. Voi sunteți normali, voi o să o încasați." Destul?" Răcni haide, umflându-se ca un adevărat un o plus prusac ce era. Îți ordon să te duci imediat și să raportezi haut fel lui don." Că ierni Gustav și-a dat duhul. Poți să te bești și pe gură că tot nu-mi pasă, replică micuțul, fără pic de respect pentru ierarhie. Mă fac să râd. Știința sa militară era concisă și clară. Ferește-te cât poți de superiori. Nu te prezenta niciodată înainte de a fi chemat de cel puțin trei ori. Se strâmbă elogvent la haide care îl privea furibund, neștim cum să procedeze în fața acestui evident act de nesupunere. Tare ar fi vrut să-l cărpească, dar își aminti la timp că așa ceva ar fi fost echivalentul unei sinucideri. Micuțul fornei zgomotos și expulză peste balustradă tot conținutul nasului său, nimerind cu precizie, extintorul agățat pe peretele opus. – E, poftim! – strigă Haide, trăgând de poalele vestonului. Dar nimeni nu avea să afle dacă această exclamație se referea la refuzul micuțului de a executa ordinul primit sau la gestul lui huliganic vis-a-vis -vis de un bun al statului. Termină odată cu urletele, îl povățui calm, micuțul. – Vezi bine că trebuie să te descurci cu hoitul ăsta. – Cur pictat! – răcni Haide scos din pepeni. – vrea să lasă rahatul la ăsta de cadavru să zacă acolo până la judecata de apoi? De ce nu?" întrebă huiduma cu aerul cel mai indiferent din lume. Nu-i cadavrul nostru." Sfinte Sisoie, știu și eu că nu e al nostru. Dar ucigașul e al nostru, uite-l Și-l arătă cu degetul pe Lindenberg, care se zărea prin ușa rămasă deschisă a celulei, cum șade pe taburet cu capul între palme. O, Doamne Dumnezeule, ce trebuie făcut?" gemul disperat, Haide." Vrei să spui ce trebuie să fac?" Îl corectăm alițios, porta." Tu ești subofițer, nu noi, noi suntem niște amărâți de subalteni, fără atribuții." Tacticos și a aprins o țigară, uitându-se cu mult interes, la afișul roșu pe care scria fumatul interzis. Ești în budă, Julius. În noaptea asta, Ian Gustav, vă să-ți cam deranjeze nănica." Nu ar să fumezi." Răcnine găsind altceva de zis, haide, și se prezni peste tocul pistolului care i-a târnat de iron te flășc, ea nu te mai umfla atâta în pene. N-ai să apuci să zici pus că o să te trezești la pârnaie. Și micuțul o să te ducă sub escorte la căcăstoare. Ți-ai găsit timpul să faci bancuri cu tâmpite. Mărâi, haide și să răsuci spre micuțul, care părăvrăgea cu Lindemberg în celula acestuia. Tu, ăla de acolo, îți ordon, apăsă pe cuvântul ordon. Îți ordon, zic, să te prezinți la cancelarea închisorii și să-i raportezi lui Don că Lindemberg i-a făcut de petrecanie lui Gustav. Hai, micuțule, adute te înainte de a mă înfuria de-a binele. Du-te și am să uit că de două ori ai refuzat să execuți ordinul. Calm, micuțul extrase din buzunarul pantalonilor un capăt de cărnat, îl curăță conștiincios de scame, îl rupse în două, întinse una din jumătății lui Lindenberg, după care se întoarse spre Haide. Dar mult îți mai place să... Uf, oamenii la cap... Galop, vită încălțată, mugih hai de scos din fire și încetează să te îndopi. Ești în serviciu, comandat, idiotule. Căcat cu ochi, rămân împuțită. Și cum nu mai găsea nicio o înjurătură potrivită, băiguii, o freighter, kreuzfeld. Nu mă enerva până între acolo încât să uit că ne cunoaștem. Hai, plimbă ursul, a replică imperturbabil, micuțul băgând în gură ultima îmbucătură de cârnat. Hai de deschise și închise de câteva ori gura, dar nu-i scăpă niciun sunet. Pur și simplu nu mai știa la ce să recurgă, ce ar mai putea urla. Nu mai lălăi și fă-ți raportul, îl sfătui perfid porta, îndreptându-se în buiestru către closete, urmat aproape imediat de micuțul. Ai să vezi dacă nu o faci o să ia senasol Cei doi cu metri se instalară confortabil pe câte o găleată răsturnată cu gura în jos și începură o partidă de 14-21. În momentul ăsta, Giulius ar fi fericit să le dea dracului de galoane. Ce bine de mine, că toți mă consideră prea tâmpit ca să devin gradat. Nu tu răspundere, nu tu rapoarte. Idiot din naștere. Nu pricepe nimic, trebuie să-i se explice mereu de trei ori. Te-am ras, porta, viața-i frumoasă. Băi, ai trișat, bombăni porta examinând atent cărțile micuțului. Matahala o făcut pe indignatul. Mai trebuie și dovedit, camarade. Lasă o mai moale cu insultele. Bun, fie, te iert de data. Un moment jucar în tăcere, dar fără chef. Gândurile lui Porta se roteau în jurul crimei. Era clar că povestea asta putea lua o întorsătură nasoală. Ar fi fost, deci, preferabil ca reacțiile ștabiluri să vizeze un singur personaj. Îi aruncă micuțului o privire piezișe, dar constată cu neplăcere că ochișorii acestuia îi ghiciseră intențiile. Joseph Porta te previn dinainte. Nu-ți fă planul cu mine. Știi că sunt sfioși și nu-mi place să mă arăt în lume. Porta dădu din cap, pricepea și el, cu micuțul nu o să iasă nimic. O clipă se gândi la el însuși, dar imediat își zise că e cu neputință. Ar rămâne Steiner, dar Steiner era un tolomac care n-ar fi știut să scape printre ochiurile năvodului. Julius, haide, nicio moarte nu îi se părea de ajuns de blândă pentru animalul ăla, dar era totuși un camarad din cale afară de curajos, în plus foarte prost văzut în acel moment de jigodia de dorn. Porta le pădă cărțile și-și degetele. Am găsit. Micuțule, destupă-ți urechile, scăpăm basma curată. O întins în galop până la bătrânul. Îi povestești totul așa cum s-a întâmplat și îi spui din partea mea să-l trimită pe Barcelona Blom să-i raporteze lui Don Tărășenia. Mai înțeles, îl zgâlțâi de poalele vestonului său verde cenușiu. Ochii micuțului se învârteau ca două bile în orbite. Aproape se auzea cum scârție roțile ruginite ale creierului său. Nu-mi place chestia asta ta, eu nu, nu vreau să am niciun amestec. Nu vreau să am de-a face nici cu răposatul, nici cu ăla de la gătuit. Porta lua de după umeri patern și se porni să-i explice că nu există nicio primejdie pentru el, că totul va fi bine, că lucrurile se vor aranja de minune. Malacul se scule și început să-și rotească tigva precum taurul care nu știe dacă trebuie să se repeadă și să împingă sau să lingă mâna toreadorului. Sfinte Isuse din Nazaret, ia-mă sub oblăduirea ta. Mă voi duce la bătrânul și voi istorisi despre cadavru. Agită punul să uriaș pe sub nasul lui Porta. Cu asta însă mi-am isprăvit misiunea. Mai bine halesc scârna decât să mă mai amestec în înmormântările voastre. Cezmoaiele sale țintuite bocăniră pe coridor. Haide se uită după el cu gura căscată. te că se duce. După cum vezi, chicotii Porta. O expresie de infinită ușurare se așternu pe fața lui Haide. Totuși, micuțul ăsta e un băiat de ispravă. Crezi că o să se lase cu bubuială? De asta poți fi convins. Micuțul dispăru prin îngusta ușiță de fier care ducea spre coridorul central, unde se afla camera de gardă. Reapăru după puțin timp, urmat de bătrânul și de Barcelona Blum. Bătrânul se aplecă peste cadavrul chircit pe jos, examinându-l atent. Nasoală treabă, făcu el în îngândurat. Hai să vedem cum vom proceda. Lindemberg e în celula lui? Hai de confirmă dând din cap. Voi ăștia de aici, n-ați văzut nimic înainte ca Lindemberg să urce și să vă povestească ce și cum. S-ar putea să se prindă, deși cu dor mă cam îndoiesc. Cel de gardă pe coridor ar fi trebuit să vadă ce se petrece și a dat datoria să împiedice clima. Bătrânul îi aruncă o privire stăruitoare micuțului care rodea un colțuc de pâine. N-am nicio vină, sări imediat huiduma. Sunt cu furit rău de tot. ne am dus de 26 de ori la umbrătoare pe ziua de azi. Acolo eram și când Gustava a dat tortul popii. Dar la infirmerie ai fost? Nu, am neglijat chestia asta, ziceam că mă dreg singur. Ar fi fost bine, suspină bătrânul, clătinându-și capul. Acum ascultă și bagă la abilă. Azi dimineață la 8 te-ai dus la infirmierul Holzerman, care ți-a dat un hap pe care l-a înghițit pe loc. Mutra boccia a micuțului se lumină, în tocmai și nu un hap, ci toate cinci pe care mi le-a dat mai marele peste flistire. Dar fiindcă e vorba de tine, toată lumea o să te creadă. Tu, porta, te aflai în celula lui Lindenberg, pe care o percheziționai în timpul absenței acestuia. De-aia nici n-ai auzit nimic. Dar eu, întreba aproape șoptit, haide. Tu inspectai closetele, așa cum ți-am ordonat. Păi tocmai mă ușuram eu acolo, protestă micuțul. Bine, atunci tu, Haide, nu numărai cămurile. Fă rapid o listă cu ele, ai 10 minute la dispoziție. O recopiez pe cea de ieri și ascund două linguri ca să existe o diferență, spuse Haide și o șterse pe dată. În ceea ce-l privește pe Sven, din cupola unde e instalată mitraliera, nu poate vedea nimic sub acest unghi. Se pare că nu era combinația. Micuțule, să-l previ pe Lindenberg cum e chestia cu percheziția celulei și faceți ceva dezordine acolo. Tropăind ca un munte care se năruie, matahala se năpusti spre celulă și în câteva clipe aceasta arăta ca un câmp de bătălie, până și salteaua fusese sfârșiată, dovedind zelul cu care se procedase la percheziție. Barcelona Brum pornii intra sălta spre cancelaria unde trona Dorna. Porta își făcă o pompiță de ulei și o trusă de scule și se lua după el ca să poată asista fie și de departe la desfășurarea evenimentelor. Confortabil instalat pe scaunul său, cu picioarele pe masă, haupt fel dorn, fuma unul din trabucele comandantului închisorii. Pentru el, trabucul reprezenta nu numai o țigară, ci și un rang social. A mușinat trabucul și făcea rotocoale de fum, așa cum văzuse el că fac autorii de film și răspăia niște fotografii porno recent primite. Ca de obicei, pe masă se îngrămădeau teancuri uriașe de dosare și hârtii. Cineva ciocăni la ușe. Don se prefăcu a nu fi auzit. După ciocănit era limpede că e vorba de un prăpădit de subaltern. O nouă bătaie, dar Don tot nu strigă, intră. Ca să fie admis, intrusul trebuia să bată reglementar de trei ori. Deci, după ce bătușea treia oară, Barcelona a deschise ușa, pocnit din călcâie, salută cu conștiinciozitatea unui recrut, Și dădu și înceapă raportul. În aceeași clipă, în ușă răsunară trei ciocănituri precipitate și porta intră senin ca un nou născut. Herr Bebel, caporalul porta Iosef din compania 5-a blindate de gardă la închisoare, raportează că din ordinul domnului comandant Fogel sunt însărcinați să revizuiesc mașinile de scris și alte materiale de birou. Și drept dovadă, porta întinse trusa de scule și pompița de ulei. Din al cui ordin?" îl întrebă surprins Don. Al domnului comandant Fogăl," cu îndrăzneală porta. Pe deplin, convins că nicio ființă vie din această pușcărie nu se va apuca să controleze afirmația lui. Deși cam ciudată se putea să fie și adevărată, și atunci vai de cojocul cretinului, care ar fi pus la îndoială ordinul comandantului Fogăl. Nimeni nu îndrăznise să-l deranjeze vreodată cu asemenea fleacuri." Și atunci ce mai aștepți?" zbieră Don furios. Execută ordinul și nu mai freca atât. Porta armat cu o cârpă și cu pompița lui, se apuca aferat de treabă, ștergând pe unde se nimerea, suflând cu nădejde și manipulând de zor șurubelnița. O să mai dureze mult?" Asta nu se știe niciodată," răspunse cam în Dodi Roșcovanul. Don vrut să mai spună ceva, dar tot ce ieși din el fu un săteia dracu, după care se întoarse spre Barcelona blom. Și tu, plutonire, ce mai vrei?" Herr Hauptfelwebel, felwebelul Blom, din regimentul 27 Panzer, Compania 5 raportează, conform ordinului primit de la comandantul său de Pluton, felwebelul Bayer, că vorbește ca lumea, îl întrerupse Don. Să trăiți, Herr început începu militărește Barcelona. Vorbește ca oamenii, vită ca zonă, zbieră Don, trântind un pumn în tăblia mesei. Cu un surâs imperceptibil în corțul buzelor, Barcelona capitulă și anunță în clar. Stapsfel fervebelul dură gustea va dat ortul popii. Acum se află pe coridorul blocului șase, cam în dreptul vorbitorului. Lui Don îi scăpă trabucul dintre degete. Am zis că Stapsfel fervebelul a crăpat prin gătuire. Don își curese de jos trabucul și îl cercetă cu o expresie de totală aiureală pe figură. Dar nu-i posibil să se fi înnecat? Cu ce s-a necat? Ce-a mâncat? Nu știu, Herr Weber. dar știu că cel care l-a trimis pe lumea elaltă a fost deținutul Lindenberg. Și Barcelona mimă gestul sugrumării. Nu-mi sta aici ca un idiot, vrăcnii don care începuse să se monteze. Și nu mai fă pe măscăriciul și nu-mi vorbi păsărește. Raportează exact ce s-a întâmplat. Pe măsură ce se derula povestirea, răcnetele Hautfelwebelului sporeau în intensitate, întretăiate de amenințări și blesteme, unele mai cumplite ca altele. În acest răstimp, porta care lustruia cu râgna tot ce-i cădea sub mână, constatând de la fereastra unde-și de lucru că ar fi cazul să intervină, intră în acțiune. Herr Hautfelwebel, caporalul porta întreabă respectos dacă trebuie să controleze și masa de scris. Știți, se întâmplă uneori ca sertarele să se înțepenească. Don se răsuci ca un taur și lui porta o privire furibundă. Ce pas să simt pe aici? Să trăiți, raportez că revizuez mașinile descrise din ordinul lui dom comandant. Atunci, revizuiește-le. Revizuiește tot căcatul ăsta, dar să nu-ți văd mutra. Mă calci pe nervii. Dar domnul comandant a zis început porta. Don făcu un pas înspre el cu dorința vizibilă de a-l strânge și pe el de gât. Un singur cuvânt și-or să fie doi morți. Auzi cu ce-mi bate el capul, până Gustav a fost asasinat. Don păru să guste expresia asasinat și-o repetă accentând-o asasinat. Cine era de gata? Barcelona o făcut penisnaiul. Sigur, urlă a O bandă de porci în cu deținuții. Cu voi s-a dus dracului Victoria. Dar las că să mă cunoașteți, bandiților. Până acum am fost cum se cade. Dar de aici încolo a înțărcat bălaia. O să-l pomeniți cu toții pe Joachim Don. Auzi, să-l asasineze pe Gustav, colaboratorul meu cel mai bun. Asta-i, asta-i. Se căzni să-și aprindă trabucul, care se stinsese în focul discuției, dar truda îi fu Dar, Turbat, strivi sub călcâi trabucul și se duse să-și caute un altul în sertarul de la biroul comandantului. O imperceptibilă liniuță făcută cu creionul îi permitea să controleze dacă și altcineva își îngăduia neobrăzarea să umble la el. Se proțăpi cu picioarele crăcănate în fața lui Barcelona, tăie cu precizia unui mare cunoscător capătul trabucului și l-a aprinse tacticos. Pentru el o țigară bună și groasă era un adevărat sprijin moral. Cine te-a făcut plutonier? îl întrebă pe Barcelona, uitându-se la el ca la o pereche de obiele mugdare. De fapt, răspunsul nici că l interesa, mai ales pentru că acolo era vorba de un oarecare în colonel, comandantul regimentului 36 Panzer din Bamberg, un regiment cât se poate de select, format numai din Bavarezi și Austrieci, unde nimeni nu urla cum urlă prusacii, lucru cu care el blom nu se putuse niciodată obișnui și de aceea regreta adeseori regimentul 36 tancuri.